Pista 13 Istoria culturii și civilizației de Ovidu Drâmba Volumul 3, pagina 127 Ca atare, artistul grec se simte solidar cu publicul său, îl respectă, nu ține să se singularizeze, nu caută ostentativ să fie original, să rupă cu tradiția. Din potrivă, ține să exprime, înainte de toate, ideile și sentimentele concetățenilor săi, să creeze opere accesibile înțelegerilor, să continue firul tradiției, al tradiției în care va aduce și o notă personală, dar fără să violenteze neapărat formele anterioare și fără să țină neapărat să introducă teme noi. De fapt, în Arta Greacă, numărul temelor este redus, dar varietatea de detalii, de atitudini și expresii noi exclude... Impresia de monotonie Originalitatea artistului o caută nu atât în invenția unei teme inedite, cât în perfecțiunea tehnică, în adevărul anatomiei, în armonia ritmului, în simetrie, în știința modelului. Artiștii nu se sfiesc să reia teme tratate de predecesori, să imite, căci noțiunea de plagiat, de proprietate intelectuală și artistică nu există în Grecia. Opera nu este personală, ea este socială, reflex al comunității, iar rămâne proprietatea acesteia. Grecii nu situau artele plastice pe planul superior pe care situau operele artiștilor care creau sub puterea inspirației divine, muzicienii și poeții. Între cele nouă muze, niciuna nu figura ca protectoare a artelor plastice. Nota 1. Muzele, ficele lui Zeus și ale nemosinei, personificarea memoriei, erau cântărețele care îi înseminau și îi înveselau pe Zeus și pe ceilalți zei. Corul lor era condus de Apollo. Numărul lor a fost fixat definitiv la nouă în secolul IV, înaintea ei noastre. Primul loc îl ocupa Caliope, muzea poeziei epice, dar care patrona și filozofia și retorica. Clio era muzica istoriei polihminia a poeziei lirice și a pantomimei. Euterpe era muza flautului și a corurilor din tragedii, iar Telepsihora, a poeziei ușoare și a dansului. Erato era muza poeziei erotice și a liricii corale, precum și a elegiei. Melpomene, muza tragediei. Talia, a comediei. Iar Urania, muza astronomiei. Fiindcă această știință mai păstra încă amintirea originii sale poetice și protectoarea celor care se dăruiesc studiului ei. În mitologia greacă, muzele nu figurează cu un ciclu de legende proprii. Închei nota. Arhitectul, sculptorul, pictorul se bucurau de toată considerația concetățenilor lor, dar care estimau doar ca pe niște meșteșugari pricepuți, talentați, dar la fel ca meșterii Olar sau juvaergii. Pentru noțiunea de artă și de tehnică, grecii aveau amănuntul este semnificativ un singur cuvânt tehne. Scrie T-E-C-H-N-E Pentru ei citez Arta este o necesitate. Ea este asociată existenței cetății și a individului. Ea îi însoțește în actele lor de la cele mai mici până la cele mai mari. Frumusețea nu există pentru ea însă și ea are întotdeauna o preocupare de ordin practic. Închei citatul. Consecințele semnificative pentru spiritul artei grecești are și faptul că aici arta n-a fost expresia vanității sau autoglorificării unui suveran ca în marele monarhie ale Egiptului și asiei mici. Astfel, în arhitectură, primul loc îl deține templul, dar templul grec nu caută să-i pună prin dimensiuni colosale, ci prin armonia proporțiilor, perfecțiunea tehnică a construcției, frumusețea unei ornamentații sobre și plasarea lui într-o ambianță naturală de efect. Dimensiunile lui sunt modeste. Numai la periferia lumii grecești, în Asia Mică, templul din Efe sau în Sicilia, templele din Agrigento și Selinunte, au fost construite temple gigantice. Nici statuile nu depășesc mărimea naturală. NOTA 1 Cu excepția câteva coloși, ca cel din Rodos, înalt de 34 de metri în bronze sau ca statuile, fiselefantine, ale lui Fidias, Poliplet, etc. Închei NOTA Măsura, simplitatea, sobrietatea sunt calitățile fundamentale ale artei clasice grecești. Templele, Partenonul un ansamblu arhitectonic conceput ca un complex urbanistic monumental a apărut în lumea greacă, abia odată cu întemeierea orașului elenistic Alexandria, în anul 331 înaintea noastre. Până la această dată, orașele grecești s-au dezvoltat haotic, fără niciun plan. Foarte de rare ori a apărut o preocupare de sistematizare a străzilor cum a fost cazul, prin 440-430 înaintea noastre, orașul Olind, sau tot în secolul 5 înaintea erei noastre, construcția după un plan bine conceput a Pireului de către Hipodamos. Dar și în aceste cazuri fără a fi fost prevăzute opere de arhitectură monumentală. Arhitectura civilă din epoca clasică are o însemnătate infinit mai redusă decât cea religioasă, de menționat în acest sens doar palestrele, gimnaziile și porticele. Palate noi, edificii mai deosebite în jurul unei agora sau teatrele de piatră apar abia în jumătatea a doua a secolului al IV-lea înaintea erei noastre, deci spre sfârșitul epocii clasice în templele rămân singurul capitol de, de atenția la arhitecturii secolelor 5 și 4 înaintea eri noastre. În prima jumătate a secolului al 5-lea înainte eri noastre, templul lui Zeus din Olimpia și templele și a lui, lui Poseidon din Pestum, în sudul Italiei, apoi în Sicilia, templul Olimpeion din Agrigento, cel al Atenei din Siracuza și Olimpeionul din Selinunte. După 450 înaintea erei noastre se construiesc templul Doric din Segiusta și templul Concordiei din Agrigento. Dar în primul rând trebuie menționat firește ansamblul de edificii de pe Acropola Atenei, refăcute pe Ricle. În secolul următor, templul Acmeonizilor din Delfi și marele sanctuar al lui Asclepius din Epidaur, oraș în care se construiește acum și cel mai frumos teatru grec. În secolul al IV-lea, înaintea rei noastre, în lumea gracă din Asia Mică, apare edificii de dimensiuni colosale, cu o decorație sculpturală exuberantă în stil ionic, între care cele mai impresionante sunt templul Artemidei din Efes și templul mormânt al regelui Mausolos din Halicarnas. Mausoleul ridicat pe un mare soclu decorat cu frize de cei mai mari sculptori greci ai vremii. Ciudatul ansamblu, templul ionic, surmontat de o piramidă îndreptă, avea o înălțime de 45 metri și era considerat de antici una din cele șapte minune ale lumii. Cel mai splendid complex arhitectural al Antichității grecești era ansamblul de patru edificii de pe Acropole. Propilele, Partenonul, Templul Atenei Niche și Erefteonul splendid din, prin perspectiva pe care de la mare distanță i-o creat terasa masivei stânge abrupte pe care apăreau construcțiile și mai ales prin unitatea armonioasă a ansamblului, cuprinzând construcții atât de variate ca dimensiuni, ca destinație și stil, toric și ionic. Pentru a realiza această operă uriașă, periclă dispunea de fondurile considerabile pe care le punea la dispoziție Confederația Ateniană, dar și de o pleiadă de talentați arhitecți. Ictinos Calicrates Nesicles Coribos, de sculptori străluciți în frunte cu Fidias, în același timp și arhitect însărcinat de pericle cu direcția generală a lucrărilor, precum și de numeroase ateliere cu excelenți meșteșugari sculptori. Complexul de edificii de pe Acropole ofera un cadru ideal de sfârșiurării ceremoniilor dedicate zeiței protectoare a orașului Atena, sărbărilor numite panateneie, instituite de pisistrate în 566 înaintea noastre. Văzute la distanță de 25 de secole, în acest cadru somptuos, solent cu, cu participarea tuturor cetățenilor, aprecierea estetică a complexului arhitectonic se completează cu noi sensuri și sugestii. Sărbătoarea zeiței Atena, Atenele, avea loc în fiecare an, dar din 4 în patru ani sărbătoarea lua o amploare cu totul deosebită, Pan-Atenele. Ceremoniile religioase și jocurile care urmau cuprindea întreceri sportive, gimnastice și hipice, asemănătoare celor din Olimpia, precum și un concurs muzical poetic. Rapsozii, cântăreții, ambulanți de poeme epice, ultimii reprezentanți ai ezilor epociniceniene, recitau fragmente lungi din poemele homerice, în timp ce producțiile lirice erau acompaniate la citeră și flaut manifestări muzicale pentru care pericle construise în mod special Odeonul. Câștigătorilor li se oferea drept premiu un număr de amfore frumos pictate, numite Panetenaice, cu un din livada sacre de măslin a templului zeiței Atena. Nota 1 De pildă, atleților învingători la pentathlon li s-a acordau 60 de amfore, drept premiul 1 și 12 drept premiul al doilea, învingătorilor la lupte 40 și respectiv 8 amfore, etc. Închei nota Ceremonia inaugurală se desfășura cu un fast impresionant. După o noapte pe care atenienii o petreceau cu dansuri, cântece, muzică de instrumente și alergări cu torțe, în zori zile următoare pornea din kerameii Cos, cartierul olarilor care se întindea pe locul vechiului cimitir al orașului, procesiunea solemnă. În fruntea descris pe larg de Aristofan în braștele, era adus pe un car împodobit, Darul Zeiței. plosul, lucrat timp de nouă luni de fetele nobililor din oraș, o bogată broderie reprezentând o scenă mitologică de luptă între zei și giganți. Urma grupul fetelor care lucraseră veșmântul și un alt grup de fete care aduceau săiței daruri și obiecte sacre. Apoi personalitățile statului, sacrificatorii, taurii și berbecii care urmau să fie sacrificați. Apoi delegații statelor aliate, atleții mingători la concursurile trecute, delegații străinilor rezidenți în oraș, ale căror soții aduceau vasele bine cu miere și alte ofrande. În fine, grupuri de ostaș călări urmați de mulțimea cetățenilor atenieni cu toții în încununați cu cunun de laur. Cortegiul făcea scurte opriri în fața altarelor din drum, până să ajungă la poalele colinei Acropolei Daici aici urcau pe un drum în serpentină, treceau prin fața micului templu al Atenei Niche și prin porțile edificiului Propileelor intrau în incinta sacră. Nota 2. Mai degrabă o capelă cu fața de 5,45 metri, lungimea de 8,25 metri, în stil ionic, cu bazole-reliefurile frizei, între care și bine cunoscute niche, legându-și sandala. Închei în centrul incintei se înălța statuia de bronz, opera lui Fidias de proporții colosale a Atenei Promahos, luptătoare în primele rânduri, în de șapte metri pe un piedestal de doi metri, al cărei coi faurit, precum și vârful de aur al lanțului se vedea de departe, de pe mare. În spatele statuii și puțin în stânga era Erechteionul, micul sanctuar în care era adăpostită vechea statuie de lemna zeiței Atena, care i se aducea în dar în fiecare an un nou peplos, îndreapta grandiosul partenul. Propilele, provine de la Proplaion, regal avanpoartă, în întregime din marmură de pentelic, era o intrare monumentală, un aspect de fronton al unui templu, francată de două corpuri de clădiri cu coloane dorice. Din porticul central, cu coloane de asemenea stil doric, cinci porți deschidau intrarea, printr-un vestibul cu coloane ionice, mai zvelte, în Marea Încintă Sacră. Partea centrală era mai mare, era rezervată intrării călăreților și animalelor de sacrificiu. Într-una din cele două clădiri laterale era așa numită Pinacoteca, ce adăpostea picturile de sămă adusă cu daruri votive zeiței. Nesicles, arhitectul care concepuse propriile ele, știu să-și adapteze construcția maestoasă prin chiar simplitatea liniilor ei, la diferențele de nivel ale terenului. Totodată, contemporanii puteau admira compoziția care unifica armonios cele două stiluri ale colanelor, precum și contrastul armonios de culori dintre marmura albă a coloanelor și socul lor de calcar cenușiu. Din fața propinăelor se deschidea o splendidă vedere panoramică a orașului, precum și în imediata apropiere asupra templului Atenei Victorioase, Nike. Ridicat pe locul unei vechi altar al zeiței, micul templu ionic era plansat în vârful unei stânci din colțul drept al terasei Acropolei. Sculptura frontonului și a frizei ionice reprezenta figuri de zei și scene de bătălie contra perșilor, iar pe parapetul de marmură al platformei templului o serie de dinere victorii aducând taurii ce urmau să fie sacrificați atenei. Aceste figuri feminine, în bază relief, elegante și grațioase, respirând bucuria tinerilor cu veșmintele fluturând în vânt sau mulându-se pe formele perfecte ale corpului și redate cu o tehnică atât de rafinată încât realizează uimitor parcă și transparența veșmintelor, introducă în raport cu stilul mai ponderat, mai clasic al sculpturilor partenonului un ritm încântător prin libertatea și ușurința formelor. În incinta sacră, cele două mari sanctuare, Partenonul și Erehteonul, apăreau într-o perspectivă grandioasă, nu frontal, ci oblic, spre a fi văzută încă de la intrare și o parte laterală a lor. Partenonul, casa Fecioarei, era într-adevăr marele templu al antichității grecești, dar totodată reprezenta și o genială derogare de la tipul clasic al genului. Nota 1. Lung de 69,50 metri și larg de 31 de metri, are 8 coloane pe latura scurtă, în loc de 6 câte aveau celelalte temple și 17 pe latura lungă. Închei nota Coloanele exterioare erau dorice, dar mai svelte ca de obicei, în timp ce în interior tavanul unei încăperi era susținut de patru coloane ionice. incinta sacră a templului era separată în două încăperi, cea din față, în grecește naos sau domos, în limba latină cela. Era plasată statuia imensă a Atenei, înaltă, inclusiv postamentul de 15 metri, lucrată de fidia, simplăci de filde și de aură aplicate pe un suport de len și cu incrustații de pietre semipreciase. Încăperea din spate era rezervată tezaurului zeiței și celui al statului. În afară de metopele exterioare, în număr de 92, separate de triglipe de pe friza dorică, încăperea centrală, naos, sau cera, era decorată în exterior de jur împrejur de o friză continuă, în stil ionic, desfășurată pe o bandă lungă de 160 de metri și înaltă de un metru, incluzând aproape 400 de figuri omenești și 200 de animale. Sculpturile în bază-relief reprezentau desfășurarea întregii procesiuni a panateneelor. Este prima dată când, într-un templu doric, cincinta sacră cela, este în exterior decorată de o friză. Nota 1. De altmintel, cu atât mai greu vizibilă cu cât trebuia privită de aproape. Închei Nota. În exterior, metopele reprezintă episoade grupate în jurul a patru subiecte, fiecare corespunzând unei laturi a edificiului. Lupta zeilor contra giganților, a atenienilor contra amazoanelor, a labiților contra centaurilor și a cuceririi Troiei. Elementul comun al acestor patru subiecte ale frizei Dorice era intenția de a arăta ororile războiului, în opoziție cu binefacerile păcii pe care le sugerează friza ionică a procesiunii panateneelor partea cea mai importantă a decorului sculptat de o constituie frontoanele desigur opera lui Fidias măcar în cea mai mare parte sau cel puțin executate după desenele lui statuile în rond bost erau așa angajate ca temă și execuție într-o perfectă unitate de stil și aveau același sens ca al frizei ionice de glorificare a zeiței pe frontonul fațadei nașterea zeiței a din capul lui Zeus într-o scenă de ceremonie solemnă care e mai grupeat aici pe Dionisos Hera Apollo, Afrodita, Hephaestus, etc. Pe frontul opus, cearta dintre Atena și Poseidon pentru protecția aticii. De fapt, un concurs, o întrecere care are loc în fața eroilor aticii chemați să-și aleagă liber stăpânul, simbol al regimului democratic care își alege singur conducerea. Legendele figurate erau deci subiectele sacre, dar sensul lor era un sens civic, național, patriotic și politic, pe cât era de religios. Nota 2. Partenonul a fost văduvit în secolul V, era noastră de statuia lui Fidias, care a fost dusă la Constantinopol. Apoi, în secolul VI, templul a devenit biserică creștină, iar în secolul 15 a fost transformat în moschee, pentru că în 1687 un bombardament al venețienilor să-l distrugă. În 1816, cele mai multe sculpturi, fragmente de pe metope, frontoane și din friza procesiunii, au fost duse la British Museum. Închei nota. Dacă partenonul glorifica mai mult sensul civic al religiei grecilor, în schimb cultul propriu-zis religios era legat de Erehteion, ultimul monument ridicat pe Acropole. Edificiul este plasat pe locul cel mai venerat de greci, de pe Acropole, căci pe acest loc era stânca cu urmele fulgerului cu care Zeus îl lovise pe Erechteus, pe care tradiția îl socotea fi fost unul din primii regi ai Atenei, inventatorul carului și fondatorul serbărilor Panatenee. Aici creștea măslinul, pe care zeița îl sădise, dăruindu-l cetățenilor a căror protectoare era. Aici se afla și izvorul cu apă sărată, pe care îl isca Poseidon, în timpul disputei lui cu Atena. Și tot aici se afla mormântul primului rege al Atenei, bunul și pașnicul Cecrops, care inventase scrierea și învățase pe Atenien să-și clădească orașele și să-și îngroape morții. Pe lângă sanctuarele celor amintiți, se mai aflau aici și cele închinate lui Hephaistos, Poseidon, fice lui Cecrops, Pandrosos, inventadoarea Torsului, și a fratelui ei, Boutes, marele sacerdot al lui Poseidon și al Atenei. Deci, pe o suprafață de numai 15 metri pe 30 de metri, edificiul Erechteonului adăpostea numai puțin de nouă sanctuare. Dar genialul arhitect, probabil Plest, a știut să rezolve problema utilizării unui teren denivelat, a unui spațiu foarte limitat și a unificării arhitectonice a ansamblului, atâtor obiective distincte. Trei corpuri de cădire adiacente au fost în mod ingenios unificate și înconjurate de două ofrițe cu bazoreliefuri reprezentând subiecte din legende legate de personajele respective. Fiecare corp avea câte un portic cu coloane ionice de dimensiuni diferite și plasate pe niveluri diferite. Spre sud, deasupra mormântului lui Cecrop, se află faimosul portic al cariatidelor, unde în fiecare an se celebra în timpul nopții un ritagrar secret. Două tinere arefore, servitoarele zeiței Atena, duceau pe cap coșuri cu obiecte sacre până în grădina sanctuarului, unde, în mare taină, le schimbau cu alte daruri, pe care le aduceau apoi în Erechteon. Cele șase coloane care susțin acoperișul logiei, alte de 2,60 de metri, redau figurile acestor fecioare arefore, coșul cu obiecte sacre constituind echina capitolului. Spre deosebire de stilul înalt, solemn al arhitecturii și sculpturii celorlalte monumente de pe Acropole, compoziția Erechteonului a constituit, prin ingeniozitatea soluțiilor tehnice și a viziunii artistice, un lucru cu totul nou în istoria arhitecturii grecești. Farmecul deosebit al cariatidelor erecteonului constă în echilibrul dintre semnificația lor plastică și cea arhitectonică. Grația corpurilor, eleganța, atitudinii, suplețea veșmintelor mulate pe bust, cutele căzând în draperii drepte, mișcarea pe care o sugerează piciorul drept dus înainte, constituie împreună cu frizele din care însă au rămas prea puține fragmente, cea mai bogată și mai rafinată ornamentație arhitectonică din arta greacă și cea mai de efect decorativ nu numai a Erechteonului, ci a întregului complex de edificii de pe Acropole. Sculptura În secolul al V-lea, înaintea noastră, noastră, importante ateliere de sculptură activează în Peloponez, în primul rând la Olimpia, în sudul Italiei și în Sicilia, cu Pitagora din region în special. Dar cel mai important, mai activ și care a căpătat mai devreme o fizionomie proprie era centrul atenian. La Atena înfloresc, succesiv în perioade bine delimitate și definitive, stilul several preclasicismului, aproximativ în prima jumătate a secolului V înaintea erei noastre, stilul primului clasicism, din care a doua jumătate a acelui secol cu Miron, Policlet și Fidias, și stilul clasicismului secolului al IV-lea înaintea erei noastre, ilustrat de Scopas, praxitele și lisip. Când sculptorii sunt atrași de marile lucrări programate de orașele Ioniene, introducând totodată inovații îndrăsnețe sub raportul concepției și al execuției. Nota 1 Stilul primului clasicism Când artiștii nu mai sunt legați de un anumit atelier, ci lucrează în diferite orașe, fapt care face ca diferențele între școli să se estompeze. Închei okay, nota în perioada războaielor medice și până la apariția lui Fidias, sculptura gracă este caracterizată de așa-numitul stil sever, stil de simplitate, austeritate și chiar de o oarecare rigiditate. Tipul fizic ideal al acestei perioade este diferit de cel imediat anterior al epocii arhaice. Personajul reprezentat are cutia toracică mai mare, fruntea mai înaltă, bărbia mai pronunțată, ochii nu mai sunt oblici, zâmbetul misterios și stereotipul a dispărut. Legea frontalității dominată în epoca arhaică este acum abandonată, fapt care îi permite sculptorului să-și lărgească mult gama de atitudini și de situații pe care el vrea să le reprezinte, dar în orice moment psihic ar fi fost surprins... Modelul chiar de încordare dramatică, expresia figurii rămâne gravă, senină, impasibilă, aproape rece. În schimb, chiar dacă este surprins într-o atitudine de completă imobilitate de repaus, personajul reprezentat este animat de o încordare musculară reținută, de o tensiune nervoasă controlată, de o luciditate, de o voință, de o încredere în sine care dă statui o forță interioară și o evidentă bogăție sufletească. Severitatea și bărbăția unui asemenea model artistic transcrie în însăși experiența dramatică pe care poporul Atenian a trăit-o în decursul îndelungatelor războaie de rezistență contra perșilor. Nimeni n-a știut că artistul stilului sever să surprindă un anumit moment, îmbinând observația realistă cu elaborarea mentală și se recompună într-o perfectă sinteză artistică, sobrietatea și simplitatea cu vigoarea și expresivitatea și seninătatea aproape impasibilă a figuri cu intensitatea trăirii momentului, gesturi violent, cu expresia calmă și controlată, sinteză care dă compoziției forță, demnitate și măreție. Marea majoritate a statuilor create în epoca clasică au dispărut. Au rămas doar descrierile ale contemporanilor sau ale celor care, după ei, au mai putut să le admire, și copiile lor romane, executate începând din secolul 1 înaintea erei noastre și până în secolele 2-3 II era noastră. Căci romanii ținau să-și împodobească cu asemenea copii templele, bazilicele, termele, porticele, bibliotecile, casele și bilele, grădinile, copii pe care le comandau atelierelor specializate grecești, mai ales celor ateniene nota 1. E adevărat, cum observă G. Becati, că aceste copii citez, au contribuit să ne dau o imagine cam rece și academică despre plastica greacă fiindcă lipsau din ele vibrația și vitalitatea originalului, calități care s-au pierdut prin operația mecanică de meșteșugarea copistului și prin gustul clasicist al perioadei romane, fie valoarea de colorit care înviora marmorele originale și care prin policromia vivace susținea intim și și sublinia efectul plastic al sculpturilor arhaice. Închei citatul, închei nota.